أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله جل ثانه وغسقدر رسالتوا انك صلوات السلام على شيخ اسنيك محمد صلى الله عليه وسلم قال الله جل ثانه ويهنيتي بوتهس الله جل ثانه ويستنسكم بويازنشي ان نموت الله جل i pamet kao jednu od blagodati prema svojim robovima. Čovjek posjedoje blagodat razuma, posjedoje blagodat shvatanja i to je Allah ađelešanovo blagodat prema njemu. S tim razumom čovjek treba da pojma odnosno da shvati zašto ga Allah ađelešanovo postavio na zemlji da živi, zašto ga je stvorio. Svaki čovjek treba da postavi sebi ovo pitanje zašto živi šta je cilj moga življenja i nakon smrti koja je neminovno skuda kuda idem ako uspješno odgovori na ovo pitanje ako dođe do ispravnog odgovora onda je se spasio i na dunjanu koji je na ahiratu gdje ćemo naći odgovor na ovo pitanje naćemo ga u Allahu i Đilušanu u knjizi ako čovjek upita sebe zašto sam stvoren šta je svrha moga, bih zvanje, Allah jel san odgovara, pokaži وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A djinnah, to je svijet, djinnah, svijet koji je nevidljiv i ljude sam stvorio samo da mi ibadet čini, da mi robuju da žive na dunjanku onako kako samim ja propisao quran i kako im je to objasnio moj poslanik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam to je na ovo pitanje Ko ovako odgovori, odnosno, ko nađe ovakav odgovor i bude ga slijedio, isproveo u svome životu, uspio je na dunjalku i na hiradu. Dalje, sljedeća tačka, koja je bitna, jeste da čovjek ne bude obmanut, da ne bude obmanut mnoštvom oni koji žive na dunjalku i koji su u zabludi, koji ne viruju Allaha Čilesanuhu i koji... Neslijede islam, on odnosno neslijede put Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Mi vidimo da je manjina onih koji vjeruju, manjina je oni koji se drže vjerujem. Ali to čovjeka ne smije da baci u očaj, ne smije da ga baci u pesimizam, ne smije da bude obmanut, poda pomisli da on nije na istine, da suni na istine. Jer to je Allahu Đelešanu sunat, to je Allahu Đelešanu zakon koji glasi da će vjernici od stvaranja admale i samanopo do sudnjega dana, bituju na njim. Ali da će uvijek pobjeđivati, i na dunjaluku, a posebno na Ahiretu, kada se susetnu sa svim gospodarom, zadovolju sa njima. To je bitno da čovjek shvati na ovome dunjaluku. I gdje je sreća i spaz, braću? Čovjek, kada malo odrasti, kada počne zreli razmišljati, vidi ko sebe događanje, vidi ljudi, žive, rade, stare i umiru. I pita se čovjek gdje je sreća. Sreća je u sljeđenju Allahu i Đelešanu u knjige. I u sljeđenju sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je sreća i na Dunjalku i na Hiretu. To je zadovoljstvo duše. I to je smirenost duše. Tada će čovjek biti zadovoljan bez obzira koliko ima u Dunjalka. Bez obzira koliko mu Allah i Đelešanu dao u Dunjalka. Makar mu dao onoliko koliko može preživjeti, bit će zadovoljan. Neće žuditi za dunjalkom, jer zna da mu je svrha ahiret. Jer zna da mu je ovaj dunjalko samom meydan, gdje zarađuje ahiret. I kada čovjek to osvati šta mu preostaje, preostaje mu da veže svoje srce za Allaha i da se priprema da na dan, kao kada Allaha i da se priprema na dan, To je dan na kojem neće, Koristiti ni metak, ni sinovi, nego samo će koristiti srce s kojim se dođe, ako bude čisto, od grijeha, od sumnji, od širka. Neće koristiti čovjeku i koji ga mila. Neće koristiti čovjeku njive i šume koje posjeduje. Neće koristiti čovjeku sinovi kojim Allah Želešanu podarju. Samo će mu koristiti to dobro djelo. Dobro djelo koje bude urađeno radi Allaha Želešanu na ume. Ljavku. Provreje kod ljudi što je u njihovom srcu sumnja u postojanju ahireta. Mnogi kažu i svi kažemo u sebi, vjerujemo, ali nekako naša djela, nekako naše ponašanje govori suprotno, govori drugačije, da sumnjamo ahiret. Jer onaj koji zaista ima jeki neubjeđenje, da će susvesti Allah, ne zna kao će ga susvesti. dali danas, da li večeras, da li sutra, on se sprejma za taj dan susreta ne prezire ni jedno dijelo, bez obzira kako bilo misli se o dobrom dijelu pa ako može urati i trun od dobrog dijela uradiće ga jer može da mu taj trun bude razlog da se spasi džendemske vatre ali vidimo ljude danas posebno u vremenu koji zaboravljaju Allaha Đelešanu vidimo ljude ponašaju se kao izgubljeni idu tamo i vamo, gore-dole, međutim ne znaju kuda da se okrenu, ne znaju kuda da krenu, jeli odlučno i čvrsto, brava Allahu Đelešanu njihovom gospodaru. Dalje, braćo, čovjek kada shvati ove stvari, mora shvatiti da mu djelo bilo primljeno, mora da ispuni dva uslova, dva šakta, to su, prvi uslov je da bude sa ihlasom, da bude urađeno radi Allahu Đelešanu, Tako djelo će Allahu el primiti i tako djelo će jedino koristiti čovjeku na suđenju danu kada dođe pred Allahom el A tražo kada bi čovjek samo zamislio kada bi samo zamislio taj dan stajaje pred Allahom zatrbtalo bi eli bi njegovo srce zadrbtalo bi njegovo srce bojim bi mu se napunilo suzama kako je je bio slučaj sa Sahabom Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Oni kada bi im Resul s.a.v. govorio o džennetu i džuhennemu, o sudnjem danu, kada je zadrtalo bi im srca, oči bi im se napunile suzama, bojeći se toga dana. Zato što nisu sumnjali kao što mi sumnjamo, znači sreste Allaha dželoshanuhu. I svoje, svoju snagu, svoju energiju oni su trošili da zarade Allahu dželoshanuhu milost. Trudili su se, činili su i stikfar, činili su taubu, radili su svako dobro djelo, a klonili se svakog lošeg djela. Čak stvari koje su sumnjive u vjeri, za koje se ne zna da li su halal ali su haram. I ti stvari se klonuli, bojeći se da nepojnu u haram. A slučaj sa generacijama koji su došli iza njih, kao što smo mi, zaista je žalostan slučaj. Ne samo da činimo sumnjive stvari u vjeri, nego činimo oni koji su jasno haram. Gdje je razlog? Razlog je što nemamo imamo Boga bojaznosti. Razlog je što se ne bojimo Allah i Lšanu. Nema straha od Allaha, to je razlog naših grijeha i naše nemarnosti. Nemojmo se opravdavati time što smo, jeli mladi smo, kaže, pa ima još vremena, jeli, mladi smo pa ne možemo shvatiti. Bilo je shaba Resulat s.a.v. 714-15 godina, ali su bili vojskovođe, vodili su vojske protiv nevjernika, osvajali su gradove i, i područja. I to nije opravdanje. Da znači, je prvi braćo uvjet jeste da djelo bude sa klasom radi Allaha dželle soli te. Era ko bi se klasom neće biti primljen. Znajte da je za dušu jeste da izdejete svoje srce od tih bolesti, od bolesti da radiš za radi ljudi. Odnosno da uradiš djelo radi Allaha dželle da bude skroza za Allaha 100%. To je teško čovjeku, ali treba da se bori. Jer šetan la alej nastoji da čovjeku pokvari svako djelo. Pa ako ne može da mu pokvari djelo, onda ga navesti da, ako ima dva dobra djela, jedno vrijednije, jedno manje vrijedno, naviše ga da manje ono manje vrijedno. I s tim je šetan zadovoljen. Ako ne može čovjeka da odvrati potpuno dobro djelo. A pogledajmo na azbroću. Evo sam uzet ćemo naš primjer ovdje. Koliko nam treba da ustrimo na namaz? Koliko nam treba da, da uradimo kako dobro djelo, koliko nam treba da se nakavimo da učimo Kur'an Allahu i Lšanu knjigu. A to su djela, to su dobra djela koja su nam preostala da činimo. Nema, nemamo i metke da ga trošimo na Allahom prvutu. Allah je dao da nema džihada pa da zarađujemo na, na taj način džennetom. Šta nam je ostalo? Ostalo nam je da Allahu i Lšanu ove ibadete koji su nam ostali kao što je klanjanje namaze u džematu na njegov, u njegovo vrijeme. Poslije rafila, poslije Ramazana, učenje Kur'ana, klanjanje noćnog namaza. Činjenje istikhvare tebe, to nam je ostalo jedino ako to budemo, ako to budemo zanemarili, ako tu budemo manjkavi, Kako da pred Allaha dođemo? Šta da očekujemo? Čime, čemu da se nadamo pred Allahom? Zato je, braćo, ne možemo biti nemarni. Ne dozvoti dozvoliti šejtu da nas zavarava. Nemojmo do zloti šeitanu da nas obmanjuje dunjaličkim nasladama i dugim nadama. Nemojmo misliti što smo u ranijim godinama, to smo mladi, da, da, da je pred nama jel, prilika da se popravimo. Allah Đelšanu zna kada će nam poslati meleke smrti. Smrt ne bira, u njima i mlade i stare, i crne i bijele. Zato vraćo, od znakova bogobojaznosti jeste da čovjek, da čovjek bude spreman na dan odlaska da bude spreman za smrt prije nego što mora dođe, prije nego što mu dođe u velik smrti. Jer kad dođe smrt, čovjek bude u takvom stanju, da može da zaboravi Allaha Čelešanu, da može doći u stanje da se nesiti i da govori šaharet, je smrt je zaista povuka za one koji pamet imaju. Omer radijallahu anja, toliko je bio bogopojazan da je na svome prstenu, prsteno srebra jer muškarcu je zabrao da nosi zlato, A svoje prisle prislelo je, je uklesao omere smrti je dovoljen vaji smrti je dovojen savjetnik jer čovjek kada se seti smrti sve mu ohladište na dunjanu sve mu ohladi jer zna da neće ništa ponići jer zna da mu to ništa neće pomoći da da neka svete Allah je leša nosim dobro delo i čovjek kada s objeđenjem smati da će stati pred Allah džale hoşano da samo gleda Samo gleda gdje će ugraviti dobro djelo, samo gleda gdje će urati dobro djelo. Tako stanje treba da bude, eli tako stanje treba da budemo i mi. Treba da se borimo protiv šeitana jer on naš otvoreniji i najjačiji neprijatelj koji nas svakodnevno, čak i u snu odvraća od pokovornosti Allahuđelušanu a navodi nas na šeitalnuke i na Allahu Allahuđelušanu. Kaže da malo pojasnimo ihlas. Šta je ihlas? Iskreno su dijelima. Znači dijela čovjekova neće biti prijemljena braća ako ne budu sa iskrenošćom. Ako radiš djelo da te drugi vidjeli, od tog djela nemaš ništa. To je kao prašina koja se baci u valjlu, pa dok stigne na zemlju nema ništa od njega. Kaže, vidjeđi se od Resula s.a.v. da mu je došao jedan čovjek i upitao ga. Bože i šta je sa čovjekom koji ide u borbu u džihad, ide radi nagrede i radi toga da ga ljudi spomenu, da kaže ono je bio mujahid. Kaže Pusanih sallallahu alaihi sallam, la shay'a şey lahu. On nema ništa od nagredi. Pa ga je tri puta ovaj čovjek pripitao, on mu kaže opet la shay'a şey lahu. Nema nikakve nagrede. Pa daje Pusanih sallallahu alaihi kaže, Allah je neće primiti nikakvo djelo. Osim ono koje bude iskreno urađeno sa ihlasom u ime Allah je jedinu koji ima Allah-đelešanu jedinog i kojim se djelom bude namiravalo Allah-uđelešanu lice i Allah-uđelešanu zadovoljstvo. To je djelo jedino primljeno kod Allah-uđelešanu. Koliko imamo takvi djela? Koliko se mi trudimo, prije djela, prije nešto uradimo djelo, koliko se trudimo i koliko čistimo svoje srce da bude djelo radi radi Allah, da bude djelo sa ihlasom. Mi jednostavno uradimo djelo formalno, fizički pokrijeti, fizičko izgovaranje jezikom, Kaže Sufjan Esauri, jedan poznati tabelin, ono najteže što mi je bilo da izliječim ko sebe jeste nije. jer nijet šeitan napada, često čovjek dođe pa klanja, pa ga neko vidi pa onda se čovjek pretvara da, da što skrušenije klanja ne bi onaj rekao vidi je skrušen. Jer čovjek uradi mnoga dijela želeći nagradu a želeći da kažu ljudi vidi ga mašala jest jes ili. Od takvih dijela čovjek nema ništa kao što se navodilo u hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I braćo, nijet je osnova spasenja duljavki na hirutu, levjednika. Jer Erako nam ne budu nijeti ispravni, ako nam ne budu nijeti čisti od tih primjesa, ovdje da nemamo dijela ništa, mislit ćemo da smo radili. Pa kad dođem pred Allaha, stranica dobrih dijela, prazna, bijela, nema ništa. Zato braćo, prije svakog dijela, preispitamo naše nijete. Očistimo naša srca i nastojimo, trudimo se da svako naše djelo, bilo malo ili veliko, da bude radi Allaha Želešanu, jer to je suština braćovog uspjeha. Šta ti vrijedi djela ga uradio radi neku drugu? Allaha Želešanu će onima koji dođu na sudnji dan i koji budu radili djela radi drugih, reči idite tražite nagradu od onih zbog kojih ste radili djela, jer će dobiti nagradu. Neće dobiti. Jer oni koji su, zbog koji su radili djela, zbog ljudi, zbog nekih ugrednih ljudi, biće će i oni u teškom stanju kao i uvi. I oni će gledati kako da se spasi džahnemske vatri. A kamoli da im pridobiju, kamoli da im donesu nagradu. Da je šetan svakodnevno napala čovjeka, svakodnevno želi da vam pokvari dijelu kao što smo malo prije navjeli. I zato čovjek treba da se bori poti šetana sinistracima. A najbolje sredstvo je ihlas, da očisti svoj nijed, da bude je radi Allaha Jalešanom. I kaže šetjer kada je za Iblijs, kada je zatražio dozvore od Allaha Jalešanom, ka ga ostavi na zemlji, da zamudi čovjeka s pravoga puta, rekao je, zavešu većinu ljudi, to je istina, braćo, da je većina ljudi zavlju, zavešu većinu ljudi, illa ibadake muhlesin, illa ibadake minhumul muhlesin. Zavest će ljudi osim onih tvojih robova, koji su iskreni, koji su sejhlasom. Samo takve šeeta ne može zavesti, jer čovjek pametan, koji zna da malođe lišano, neće primiti djelo ako, ako ne bude sejhlasom, on neće dozvoliti sebi da klanja pa da, da budeš iskrušan radi ljudi, da klanja radi ljudi, da radi delo radi ljudi, da uči radi ljudi, neće biti zaduljan tim, neće ga šeeta lahko navesti. To čovjek ako ako ima znanje u vjeru. Jer učen čovjek je teži, odnosno, teže je šeitanu da navede učenog čovjeka nego džajana. Džajana je lahko navesti, on ga ne zna li su vjere, lahko navesti na greji. Šeitan mu ljepša, prikaže greji lijepim i on uradi. Dok iskren čovjek, onaj koji je pozna Lovjašanu vjeru, zna da je to greji, bez obzira koji niko mu je Ukrasni pare, učiniti za nalug. To šetan učini lijepim i čovjekov, čovjekove duše, čovjekovim nekto se to prikaže lijepo. Ali on zna je haram i neće da ga učini. Zna je haram zato što mu ga je zabranio njegov gospoda. Znači, rekli smo da šetan želi da popari čovjeku svako dijelo. Dalje, suština nijeta, braćo, šta je suština nijeta? سوشتنا نئتا ذاكي سوكو دلو نغراتي فيما نئتو فقا رسول الله عليه وسلم دمر او قضنع توم حديث كوي سبيجي عد أمر ابن الخطاب رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم ركعو إنما العمال بالنيات وإنما لكلي مريمانوان فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يسيبها أو إمرتي ينكحها فَحِجَرَتُهُ إِلَا مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ Ovo je, ovaj hadis osnova, ovaj hadis je osnova čovjekovih dijela, unutrašnosti čovjekovih dijela. Kaže poslanik sallallahu sallallahu sallam, zaista se dijela cijene samo prema nijetu, ne cijene se prema količini. Ako se urade o dobrih dijela, je se ona cijene prema količini ili prema nijetu? Cijene se prema nijetu. Pa čija je hijra? Ovdje se primjer hijri, recimo. Samo kao primjer. Pa čija hidžra bude radi Allaha i njegova poslanika, njegova će hidžra biti primjerna kao radi Allaha i poslanika. Znaci prema nit. A čija hidžra bude hidžra je preseljenje iz nekog mjesta u drugo radi očuvanja vjere, kad smo živjelišu vjeničkoj zemlji pa selišu vjeničku odnosno muslimansku da bi čuvao svoju vjeru to ide. Kao što je to učinio Rasul sallallahu Pa čija hidžra bude radi Allaha i poslanika, ona će biti primjerna kao takva. A čija hidžra bude radi dunyâluka, depoiske ni nešto radi dunyâluka ili radi žene da je oženiji njegova hijđera će biti tako i primjera. Neće od njih imati ništa na dunjavku, na hiretu, na dunjavku će imati. E to je, braćo, osnova dijela. To je osnova dijela zato, ova prva tačka, ovo je prvi uslov da dijelo bude i primljeno, da bude sve hlasom. Zato prije svakog dijela, da, da, da ukrytko ponovimo, prije svakog dijela očiste vaše nijete, bilo da je namaz, bilo da je učenje koronara, bilo da je hidija svome bratu, bilo da je riječ savjeta, bilo da je naređivanje dobro odrećanje od zla, očistite vaše nijete, jer onom dijela kome bude drugi primjesa nećeš imati ništa kod Allaha, drugi usta da dijelo bude primijeno jeste da bude u skladu sa šarijetom, da bude u skladu sa sumnetom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, jer ono dijelo koje ne bude u skladu sa sa sulletom koje ne budu sa širijetom neće biti primjena, bez obzira koliko je bilo, bez obzira koja količina bila. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam od proses hadis od Hazreti Aisha radijallahu anha koja kaže Men ahdafa fi emrina hada, ma lejse minhu, fahuva radduhu. Ko uvede u našu stvar, u islam, ko uvede u islam, ono što nije od islama, ono što nije od islama neće vam biti primjeno. Biće mu odbijeno. Znači čovjek, Allah Ćelšanu ne ide čovjek kada klanja četiri rakiata, podne i namaza, parza. I čovjek dođe klanja šest. Ne samo da mu neće biti primljeno ono četiri, nego neće mu biti ništa primljeno. Zašto? Zato što je uradio dijelo koje nije u islamu propisane. Koje ušte ne postaju islamu. Šest rakiata, nije propisane u islamu, nego je četiri. E to je mudrost. To je Allah, Đešano, mudrost da je tako propisao. Da je tako propisao da vidi, hoće da se ljudi pokoriti ili će slijediti svoj strast, pa kao što radi mnogi danas koji su šli u zabludu, pa vude u islam i badete koji nisu od islama. Pa je tako islam skrnavljen do te mjere da su ljudi počeli obožavati kaborove, robovati mrtvim ljudima, nositi sasvom neke stijene i pečine, nadajući da će im one prinijeti dobro, kao što sto radi danas, nažalost. Primar Ajvatovice i drugih mjesta, ljudi nose kamen koji je Allah Želešanu stvorio i on se raznače mu kamen kada on mi donosi na fakhu i on mi kaže izlijeći će mi bolesno i tako dalje. To je pripisivanje Allaho Želešanu druga, to je širk kojeg Allaho Želešanu neće oprostiti osimljeno kada čovjek učini teugu ako ga ostavio. Dalje kaže Rasul Salasim u drugom hadisu koji bilježi muslim, kaže ko uradi djelo, koje mi nismo naredili, odnosno koje mi nismo radili, odnosno Rasul sallallahu alaihi wa sallam i ashabi, bit ćemo odbijeno, bit ćemo, neće biti primljeno. Zato vraćao spas je u tome da slijedimo Rasulat sallallahu alaihi wa sallam u svemu što nam je donio. Vjera je upotpunjena, Allah Đelešanu je poslao poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa potpuno vjerom, na dan oprosnog hađa, kada je poslanik se obraćao stotini hiljada ljudi, ashaba, Allah džele šano objavljuje ajetu u suri Maide, treći ajet kada kaže: "El-jomekmettu lekum dinukum ve atnemtu alejkum ni'meti ve raditu lekum islama dinan." Dara salam potpunio vašu vjeru. Allah džele šano kaže: "Dara salam potpunio vašu vjeru i svoju blagodat prema vama i zadovoljavao da vam islam bude vjera." Znači tim činom, kada su timetom islam je potpunio. Nema dodavanja niti oduzimanja. Šta je na čovjeku? Na čovjeku je samo da slijedi i da se pokorava. Na kraje, da kažemo samiha wa ta'na, slušamo i pokoravamo se, i, i samo u tome spas. A onaj čovjek koji bude slijedi svoj strast, pa makar i trun otići u zabludu, a kode u zabludu, ljegove mjesto u jihannama. Jer kaže, Allah je našanuhu, a'udhu billahi mine shaytanu rajim, falava la yu'minuna hatta, Juhakkimu kefima šeđara bejnehođu Kada je tako mi tvoga gospodara Oni neće biti pravi vijednici Dok u međusobnim sporovima svojim Tebe za sudca ne prihvataju Tebe za sudju ne uzmu Thumme la yeđidu nefijan fusih muharadjem imma qadajtu Ojušelim mu teslima zati nakon što ti presudi nakon što im, im poslanim presudi U svojim dušama ne, ne osjetaju nikakve tegobe, nikakve teškoće I dok se sasvim ne pokore Ovaj zadnji dio ajeta je jeli poruka. Dok se čovjek sasvim ne pokori Islamu neće biti pravi vjerni. Ja moram čovjek neće uzeći od Islama, uzeći od Islama namaz, neć sport ili kažeš danas 3 i namaz danas 2, to nemoj Islamu. Mi zname Islam dolazi od dviječi i znači to znači predati se. Mi znamo predati se, predati svoj srcu Allahu. Potpuno se pokoriti. Sama vera Islam. Ako se čovjek potpuno pokori neće biti potpuno musliman. Dalje braćo, kao što sam na početku rekao, nemojte da, da zavara mnoštvo onih koji su zablodili, mnoštvo onih koji su zablodili, I Resul s.a.v. kada je krenuo pozivati u islam koliko je bilo ljudi, mogli se na prste izbrojati, i kada je vodio bitke protiv nevjernika, uvijek su bilo manjini, a uvijek je Allah džalšanu pomagao, zato što je Allah džalšanu sa iskrenim vjernicima, i zato što Allah džalšanu šalje svoje vojske koje niko ne vidio, ma ma ja ja'lamu džunuda rabbike illa hu a vojskog gospodara tvoga ne zna nikoda on, ne zna niko koliko su vojska, Allah je želešanu, koliko ima melejka. Niko ne zna broj melejka. Kaže, biljni su hadisu, sallam, da melejka ima toliko, da ulaze u Baytul Ma'amur, a to je kuća, odnosno, mjesto koje je direkt iznad Kaabe, 70.000 melejka svaki dan, i ne vraćaju se isti do sudnjeg dana. 70.000 da uđe i ti se više ne vraćaju, dođe do, novih 70.000 svaki dan. Do sudnjega dana. I to je stvaranje adem a.s.l. Pa zamislimo koliko, koliko je su vojska Allaha džalnašanu. I zato vraćo, radujemo se radosnim vijesima Rasula s.a.s. koji je veliku nagradu onima koji se budu držali njegovog sunneta. U vrijeme velike iskušenja i fitnika da većina ljudi bude bude izišla iz džeri, kada vječina ljudi bude stedla šetana kao što je danas, radojte se radosim vjestima Rasula sallallahu alaihi wa sallam, kada kaže uvijek će biti skupina iz mojega ummeta, koji će biti otvorena na istini, jasno na istini. Neće im ne auditi onaj koji ih ostavi, niti onaj koji se bude suprostavljao. Sve do sudnjega dana, sve dok ne dođe, Allah od Jalašanu odredba. I molim Allah od Jalašanu da budemo mi od njih. Dalje vraćo, Čovjek ovim vremenima, kada su mnogi u zavrudi, ako ne bude stedio Rasulullah s.a.w. I, i u malom i u velikom, postoji bojazan da će zalutati. Postoji bojazan da će zalutati. a pa kaže Ibn Taymi je poznati učenjak, koji svi većinom poznajemo, koji je veliki udjel dao u islamu, kaže onaj čovjek, koji slijedi sunnet, Allah Jelašanu će, će upodariti furkan. A šta je furkan? Furkan je da znaš razlikovati istinu od neistini. Allah Jelašanu ti da ne moć da razlikuješ istinu od neistini. Sve što više čovjek slijedi sunnet, sve će mu furkan biti veći. Sve će biti upočeniji. Pa će znati razlikovati pravi put od zablade istinu od neistini. A sve što bude čovjek ostavljao više sunneta, što se bude više odmetano sunneta, Sve se više mijesati, istina je laž. Pa vidimo danas ljudi musulmani, klanjuju sve. Ali od sunnata su daleko. E stede je sunnata nije Pa vidimo pomješan istinu laž. Pa danas pričaju islamu, misle da je islam ono zadljiv. Pa danas kažem, zovu halal je ono haram. Zašto? Zato što mu Allah je lešano oduza ovaj furkan. Zato što ne sedi poslanika sada slna. Kada bi stavio nevjednika, odnosno... Kršana i muslimana danas, takvog muslimana, nema razlika, nemaš ih prepoznati. Po vanjskom izgledu, a da uznosi muslimanu da se i po vanjskom izgledu razlika od nevjenika. I po vanjskom izgledu. Da odmah prepoznaš muslimana u masi, masi ljudi. A ne, da danas se poznajuš, dođeš u sred, muslimanske čaši je li teško prepoznati muslimana. Osim onoga koji slijedi sunnet Rasula, sallallahu alaihi wa sallam. Odmah se prepoznaju. Po svom vanjskom izgledu. Navećemo samo jedan primjer, opasnost, opasnost od odmetanja, opasnost od odmetanja sunneta, opasnost ostane sunneta. od sunneta. Vigledi se hadis od Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da će doći na sudnjem danu kad bude suđenje. A mi znamo da sallallahu alaihi wa ima vrelo koje se zove keufer, odnoso haud, za koje će se napiti vjernici koje slađe od meda, bijelije od, od snijega, a hladnije od leda. Sa tog vrela će se napiti vjernici na sudnjem danu i neće nikada ožednjati. Ko se napije neće osjetiti žeđu i bit sretan na hiretu. Pa će kaže, doći, kaže sa salem, doći ljudi do tog vrela pa će neki biti odbijeni. Pa ću ja reći gospodar moj umet, odnosno oni su od moga umeta, pa će mi se reći ne znaš ti da su se oni odmetnuli od tvoga sunneta nakon tvoje smrti. Ne znaš ti da se oni odmetnuli od tvoga sunneta nakon tebe. Ne znaš ti i šta su oni izmijenili nakon tebe. Znači, onaj koji ne bude slijedeo sunnet Rasula sallallahu alaihi sallam, bit će mu uskraćeno da se napije sa ovog vrela. A kome bude uskraćeno da se napije sa ovog vrela, bit će ahiretu. Dalje, još jedan primjer iz vremena shaba. Koliko su shabe mrzili notariju, odnosno, mrzili ono što je u su suprotnosti sa sunnetom. Kaže, jedan čovjek je došao, Abdullah ibn Asudu, radijallahu anhu, i rekao, da je ljude u džami koji se okupljaju u Halku I jedan među njima vi će recite toliko puta Allahu Ekber pa oni toliko puta Subhanallah pa oni kažu pa sam kažu obavijestio Abdullah ibn Suda a on mu rekao kada, kada se ponovo okupi, kada ponovo dođu, dođe i obavijestio i tako je bilo kada se ponovo okupio ovaj čovjek obavijestio Abdullah ibn Suda i on je došao došao je i rekao im O skupino ljudi, o skupino ljudi, zašto tako postupate? Pa jedan između njih rekao, po imenu Amr ibn Uttbe, mi samo želimo dobro, mi samo želimo hajt, ovim što činimo. Pa im Abdullah ibn Vesud rekao, vi kao da ste učeni od Ashaba Rasoola s.a.w. Oni su najvičejniji u islamu, ali oni to nisu činili. Odnosno, nije to u skladu sa poslanikovim sunnetom. Pa, pa im je rekao, držite se pravoga puta, su, držite se sunneta, držite se onog puta na kojem je bio poslanik sallallahu alaihi sallam, ako budete išli lijevo ili desno, zalutaćete i bit ćete nesretni i na dunjalku i na hiretu. Svaki koji ne bude slijedio poslanika sallallahu alaihi sallam, zalutaće, bit će nesretni na dunjalku i na hiretu. Zato, braćo, Da ukratko ponovim ono što smo danas rekli, a to je da je sreće samo u sljeđenju pravoga puta, da je svrha naše epistovanja da zaradimo Allahu i Đelešanu milost i da zaradimo džennet. Druga stvar, da bi nam ta dijela bila primljena, mora isplniti ova dva uslova, to je da budu sa ih lasom, radi Allaha i Đelešanu i da budu u skladu sa surnetom Rasula sallallahu alaihi wa sallam i molimo Allaha i Đelešanu da nam opresti naše grijehe, da primi naše dobro delo, da prije preko naše loši delo, da nam prikaje istinu istinu, i da nas učine od oni koje je sredimo, i da nam prikaje laž-lažu, i da nas učine od oni koje je izbjegamo. Molima Allah, jala šanuhu, da nas učine od sedbenika Muhammadu sallallahu sallam, da nasačuva kabursi azaaba, i da nam podari jannet. Kulu qavluh hada, wa staghfirullahi li, wa lakum, rahim. Subhanak Allahuma, bi hamdika, ašhadu, wa la ilaha illa anta, astafir, kao atubu ilaikum. Sada čekaj sam malo, jume namazan. Ma Poznato je od sunnata Rasulullah s.a.v. da on kao musafir da nije klanjao jume. Odnosno so da dužnost da, da musafiru nije obaveza da klanja jume namaz. Oni od vas koji su musafiri, koji putnici, nisu dužni da klanjao jume. A ovdje mi nećemo klanjati džumu zato što je ovo mjesto koje nije naseljeno i u mjestu koje nije naseljeno, koje nema stalni mjeseći, stalno džamiju stalno imama neklajna se džuma namaz. Ima džamija. Ima džamija, koja u Šorićima labza i gore džamija. Međutim, ona je toliko da opet dužni da klanjate džumu. Znači svi, onaj ko hoće da ovdje može otići, ali nije dužan. Ako možete ovdje, znači klanat ćete namazu umjesto džume, Iz dva razloga. Prvo, oni koji su musafir nisu duži nakladnji u džumu. Drugo, oni koji su koji su nalazi i koji su ovdje uzeli sa 7 dana, nalazite se u mjestu koje koje nije naseljeno, koje nema džami i niste duži kajati džumu na vas. Dakle, duži te kajati vas. Onda nisu musafir. Ako ti nisi uzao sebe, ako nisi krenuo s nijetom puta, s nijetom da si musafir, onda nisi musafir oni pokušali da snite tok puta da su musafiri da se lebraju svoj kuća oni su musafiri oni, znači ne moraju da džumu na a kao što sam rekao drugi razuge posle džamije toliko udaljena a se ne čuje onda nisi ideš i dužan da klanjaš, klanjaš džumu na mas ne knismo safi za zomiraš trišmi safi nema obliž džamije da klanjam džum na mas a znači, što dužni da kati podne Znači danas pručite suru Kehf, ko zna da uči, jer je to surat Rasulullah s.a.v. da se uči sura Kehf i sallam, dase, ona, dase, namierci, da se donosi često salat na Rasulullah s.a.v. da se okupa onaj ko se može okupati, da na se namiriše da određe nokte ako ustane tako da je. Molimo Allah za rašanu da nam oprosti i da nas upnuti praku.